106 FM Stereo Best Station in Town No Mama Praise the Lord So what are you waiting for?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 Pan вške sede Sa mal velo co Shati laма A вš ka biкорка Vehamaбатkoще umitкеки род mi bak Mr. 2 Is inke het viel lo shot ver niet toch nie dat Thank you. כי הוא אנחנו במעדן ויניל, היום ה-23 בפברואר הוא יום השנה ה-25 למותה, פטירתה של עופרה חזה, וכל התוכנית היום מוקדשת אה, לעופרה. איתנו באולפן אמירה, המפיקה, רובי מהצד השני, הוא הטכנאי, קצין אספקה ראשי. יוני בגן פה, ועוז היה פה בסביבה, אמר עופרה, אז אני פה, אז הוא כאן. נתן קפיצה. נתן קפיצה, כן. הוא קופץ. נכון. טוב, השיר הזה של רמי קידר ואפי נצר הוא מתוך האלבום אדמה, שיצא ב-85'. אתם יודעים מה? בואו, אני רוצה לקרוא לכם. להתגאות קצת במה שאני כתבתי בעל המשמר, על התקליט, רק שנייה נורג את האוזניות, שיותר קל לשים את המשקפיים. הורדתי, הנחתי, ובכן, אז ככה, תקליט חדש, כחצי שנה לאחר התקליט הקודם, שירי תימן. התקליט החדש נקרא אדמה. יש בו שירים של אהוד מנור, פנחס שדה, נעמי שמר, שם טוב לוי, משה מושל... וילנסקי, בטעות כתוב פה לוינסקי, משה וילנסקי, נורית הירש ועוד ועוד. הגוון השולט בתקליט הוא חום, רגוע, צבע אדמה, שקט. תקליט של זמרת שהופכת אט אט להיות זמרת לאומית נוסח שושנה דמארי. זמרת שמזמינים אותה לשיר באירועים מיוחדים, כמו מופע הטלוויזיה המרכזי. של יום העצמאות. אז אני שואל את אה, עופרה על התואר הזה, זמרת לאומית, והיא מחייכת ונבוכה, ואומרת אה, זמרת לאומית, זו מחמאה עצומה, ונעים לי לשמוע את זה, אבל לא הייתי משתמשת בביטוי הזה שעושה אותי מבוגרת במאה שנה. אני בסך הכל צעירה, נעים לי לשמוע מהקהל, קהל צעיר, מבוגר. שאוהבים את התקליטים שלי, מה עוד אפשר לבקש? חיים ארוכים, אבל זה לא קרה. Uh, עכשיו, אמירה, בואי תעבירי לנו צד בתקליט, ושימי על צד ב' mm -hmm. ושיר מספר שלוש, ותכף נספר סיפור משעשע, ואולי לא כל כך משעשע. על השיר הזה? אתם <שיר> תחליטו בעצמכם. Uh, ובכן, ככה. Uh, השיר הזה נקרא רחמים. ובעטיפה כתוב יחיאל מוהר ומשה וילנסקי. אבל זאת עטיפה מאוחרת. בעטיפה המקורית היה כתוב משה וילנסקי ונתן אלתרמן. מה קרה? אגיד לכם מה קרה. <קרה> אני חושב אילנסקי הציע לעופרה חזה את, את, את, את הלחן, את השיר. ואמר, לו, ואמר לה שהוא לא זוכר מי, מי כתב את זה, אבל זה נראה, לו, זה נראה לו אלתרמן. מתאים לאלתרמן. רחמים, שיר תימני, אלתרמן הרי כבר כתב כאלה. והוא גם אמר לה שהשיר לא הוקלט מעולם. מה קרה? הוא טעה פעמיים. את השיר הזה כתב יחיאל מוהר. אז נאלצו לשים מדבקה לעטיפה המקורית של התקליט, שומר עשיר מספר שלוש, אכיל מוהר. מעניין מה זה בתורת מדבקה. רגע. זה עוד לא הכול. הוא גם שכח עוד דבר, וילנסקי. הוא שכח שהוא הלחין את השיר הזה פעם. <laughs> והוא נתן את הלחן לזמרת בשם כוכבה הררי. והיא הקליטה, אבל היא הקליטה אותו על סרט, ב"קול ישראל". זה לא יצא על תקליט אף פעם. וכוכב ההררי אמרה, אה, רגע, אבל <laughs> כבר הקלטתי, יש לאחד. בקיצור, אה, נוצר כאן איזשהו אה, בלבול, אבל מה נשאר לנו? נשאר לנו אה, שיר יפה, של יחיאל אה, מוהר, שהוא אבא של אלי מוהר, ומשה וילנסקי. רחמים. šecho simeím om my mi a fot kłomnakmosmeš ve nabáím The chulápor sim rešet The chulá rodím rodím Achanrak meva keted ra גם לתקליט שיצא לפניו, אנחנו כבר הזכרנו את העובדה שעפרה הוציאה את שירי תימן בערך חצי שנה לפני אדמה, ואת יודעת, אה... היא אמרה שהיא פשוט אוהבת להוציא תקליטים חדשים. היא אמרה שהשוק שאוהב אותה שוחק את התקליטים. שוחק אותם. ש... כן, כפה. ואז אז, אז אין לה ברירה. והיא מוציאה תקליט חדש, זה ש... מה שהיא אמרה. על היא... הדרך היא מוציאה תקליט חדש, היא פשוט יכולה להוציא גם הדפסה, אבל... תראה, היא, היא, אמרה, משהו... היא אמרה לי משהו, כדאי שכל זמר... היא אומרת, אני, לי זה נראה טבעי להוציא תקליט מדי ארבעה, חמישה חודשים. אני אוהבת את המקצוע שלי, אני נהנית מכל רגע באולפן. את האמת, לא... יש לא הרבה כאלו. היו זמרים, בעיקר בינלאומיים, שהיו מוציאים... כל חצי שנה תקליט, זה לא משהו פשוט להוציא, אבל באמת זה אנשים שאוהבים את זה. כלומר, מי שלא אוהב את זה, בטוח שאתה לא תראה תקליט בכזאת תדירות. אז בוא נדבר רגע על שירי תימן. קודם כל היא אמרה, עשיתי את התקליט בשביל הנשמה שלי. ועל הדרך, התקליט הזה מכר 150 אלף עותקים, אולי יותר מאז, מאז שהתפרסם הנתון הזה. Um, ואנחנו נשמע את השיר שיזהר אשדוד עשה לו את הרמיקס, ואתם כבר יודעים במה מדובר. עוז, תנחש, במה מדובר? בגלבי? וואלה. גלבי, גלבי. אגב... <אז> אה, הוא כלה. המפיק והמעבד היו בני נגרי ויאיר ניצני. אה, זה סיפור מעניין. סיפור מעניין על, על, על העניין הזה. אה, ה... העבודה שם התעכבה קצת, אז... ואז היא הלכה לעשות את, את אדמה. ואז היא חזרה לעשות את, את שירי תימן. כי היא אהבה להיות עסוקה. טוב, עוז ניחש. שתי נקודות. גלבי. זה מתוך אוסף שהביא לנו יוני. גלבי, גלבי, גלבי, ועכשיו אנחנו עוברים לאחד האלבומים הראשונים, אני חושב. של... השני, השני. כן, בוא נדבר מ-81, ומתוכו שיר. לפני שנשמע רגע את השיר. לא, אתה תגיד לנו למה בחרת אותו בכלל. אני אגיד לך, קודם כל, השיר הזה, תפילה, כן. הלחין אותו הנרי ברטר. כן. הנרי התארך אצלנו ברדיו, והוא סיפר שאת הלחן שלו... הוא הלחין אותו באוטובוס. הוא נסע באוטובוס והלחין את הלחן הזה ממש בשתי דקות, וכשהביאו את זה לעפרה לא חזה, בטק אחד היא הקליטה את השיר. הגרסה הזו, דרך אגב, מה שאתה תשמיע עכשיו בתקליט, זו הגרסה המקורית של השיר. כשהוציאו לעפרה בעצם תקליט אוסף מאוחר יותר, אז יש גרסה דומה שהיא שרה את השיר תפילה, שהוא כמו קריוקי. כששידרנו את זה בשידור, הוא התעצבן. הוא אמר, מה זה הדבר הזה? אני רוצה את השיר המקורי. אז פה, זו, זה הביצוע המקורי של עופרה, ונדבר רגע על עופרה קצת, שהיא נולדה בשכונת התקווה ב-1957 בנובמבר. לידינו, קרוב ל-19. קרוב, ואתה יודע שיש לה תקליט שנקרא שדאי, תקליט משפר, מספר 13, שמכר יותר ממיליון וחצי עותקים בעולם. היא הייתה זמרת בינלאומית מדהימה. עזוב שהקריירה נקטעה בגלל מחלתה ופטירתה בשנת 2000. אבל בסופו של דבר היא, היא גדלה ובושלה בסדנת תיאטרון, תיאטרון התקווה, שזה היה מדהים, ואז לקח אותה תחת חסודו בצלאל אלוני, ומאז הכל היסטוריה. טוב, <אח> אם אתה הרמת לי להנחתה על שדיי ב-88... <laughs> כן. הרי מי מחזיק בידי... עוד כתבה שעשית? צילום... <laughs> אחר כך. <laughs> לא, זה צילום... של מצעד, מה שנקרא מצעדי העולם בבילבורד. בואו נראה מה התאריך האמור. התאריך האמור הוא ה-15 לשמיני 88. אני מסתכל פה על גרמניה, אוקיי? גרמניה, אגב, זה שוק התקליטים הגדול ביותר באירופה. ואני חושב שהוא ה... גם היום הוא ממשיך להוביל. החלישי או הרביעי בגודלו אחרי ארה״ב, בריטניה, יפן. אז או יפן או גרמניה מקום שלישי, בכל אופן. 15 לשמיני 88, מקום שני, ירידה מהמקום הראשון, אם ננעלו, עופרה חזה. וואו. ואם אתם רוצים לדעת מי... היא מי... הייתה במשך שבועות רבים, דרך אגב, תיתן לך מקום ראשון בבילבורד. תכף נגיע, תכף נגיע. היא, היא לפני... מילי ונילי, מה אתם אומרים? עכשיו יש כאן גם את מצעד המיוזיק אנד מדיה, שזה מצעד פאן אירופאי. מצעד הלעיתים הגדולים באירופה באותו שבוע, אם ננעלו, מקום ראשון. אבל זה לא מספיק לכם, אז ניתן לכם עוד. חמישי לתשיעי שמונים ושמונה, אם ננעלו כבר ירד, מה לעשות? למקום ה עשר. אבל מי מתגנב לו כניסה חדשה למקום העשרים? מי? זה ששמענו, גלבי. וואי, אוקיי, איזה הפתעה. זו הייתה שנת 88, שנה נהדרת בקריירה של עופרה חזה. אבל בכלל, עופרה חזה, הרבה מאוד מהקריירה שלה, הצלחת הקריירה שלה הייתה בחו"ל בעיקר, לא בארץ אגב. אה, היא הייתה כוכבת של וורלד מיוזיק, ואחר כך אני... אה, דרך אגב, ב-88, ב-88, אה, היא גם אה, נבחרה ל... לת... תקליטון השבוע ב-NME, שזה משהו, כן? אבל שנייה להעלות את זה. תראה עוד דבר, אני אגיד לך שלמרות מותה בשנת 2000, בשנת 2023 היא דורגה במקום ה-186 מתוך 200 הזמרים הגדולים ביותר בכל הזמנים, אוקיי? של המגזין רולינג סטון. שתבין שגם אחרי מותה עדיין אנשים אוהבו ואוהבים. להקשיב לה. אם נחזור בתור ילד לפסטיגל, אני, פסטיגל 1987 היה 40 שנה למדינת ישראל, היא שרה את השיר ארבעים. ארבעים היא כצבאות עולם אל. אז היא גם הייתה כוכבת ילדות, ותקשיב, יש לה קול שלאף אחד שני אין לו. עכשיו, באמת, באמת, הנה, אנחנו נמצאים ב-88, מאפריל נדמה לי. כן, סינגל אוף דה וויק, עופרה אם ננעלו ברמיקס, הוא קורא לזה Athrilling Happening. זאת אומרת, התרחשות מלהיבה וואו. לשיר הזה, ובסוף הוא מצדיע ליזר אשדוד, אומר, Original producer,יזר אשדוד, the remixer, who works wonders. <laughs> אז כן, זה <וכבוד, laughs> בהחלט כבוד. מאיפה קראת את כל זה? מהעיתון שלך? מהאתר שלך? אני אחשוף את, את מקורותיי בשידור חי? <laughs> <laughs> מה? אני, מה, אני, אני אחשוף מקור יודע דבר? כן. טוב, אנחנו טוב. חוזרים לתפילה. לשיר שביקשנו. כן, שביקשת. תפ... <laughs> נכון, תפילה, תפילה, כמובן המילים של בצלאל אלוני, והנרי באתר ימחין את זה. אז זה המקורי. כבר בא. איזה שיר? איזה? כן, זה שיר אחד הלעיתים הגדולים הראשונים של אורפה. ואתה מבין שאם אתה תשמע את הגרסה באוסף, זה כמו קריוקי, פה זו הגרסה המקורית. זה חשוב, אנשים לא יודעים, אנחנו שמנו את זה בשידור, הוא צעק, הנרי. הוא אומר, מה זה, תוציא, תוציא, שים את זה ממקום אחר. הוא צעק במשתת צרפתי. תראה כמה עצבנת אותו. אתה היית איתי בשידור, נכון? הייתי בשידור. אני זוכר. רק עליי צועקים בשידור. ואף לא מתעסק אני לא אצטרך. לא, בתוכנית חגיגית כזאת לא צועקים בכלל. אנחנו רוצים לעשות כבוד היום למי שבאמת הייתה אחת הזמרות. נכס טון ברזל. הגדולות בתולדות האפרופו הישראלי. וכמעט, כמעט על סף קריירה בינלאומית דיבא. מדהימה. נכון. דיבא, ממש דיווה. השיר הבא שבחרת לנו. כן, השיר הבא שאתה בחרת לנו. זה בעצם השיר שנקרא יד ביד. הוא מתוך האלבום "בית חם" של עופרה חזה. האלבום הזה בעצם יוצא בשנת 1973. הוא, בש... הוא, בשנות... סליחה, הוא יוצא, כן, בשנת... לא, בשנת 1984 יוצא, לא יודע, ל... לחנות את הקליטים. ויש בו שירים מאוד מאוד יפים, דרך אגב, כמו גם "בית חם", "במנגינת הלב", "איתך הלילה", שזה שיר מהמם. אבל, אבל כולם מכירים את השיר "יד ביד", שהוא בעצם... הוא כמו המנון. נכון. שיר שנותן המון תקווה, וגם בצלאל אלוני כתב אותו, צביקה פיק צביק הלחין. כן. צביקה פיק הלחין, חבל שגם הוא לא איתנו. צחקו פה עכשיו עם לנהל אותה על הקו, אבל <laughs> כן. כן. יד ביד. הבה נשמע. ששש, מה זה היה? הנה. <laughs> הייתה איזושהי הנחה קצת. הגרסה <laughs> <laughs> שלנו <laughs> לסקרצ'ינג. <laughs> כן. עפרה חזה. Uh, עכשיו, 1979, ועפרה, מזמינים אותה לשחק בסרט עם הגשש החיוור. עכשיו, הגשש החיוור זה אחרי גבעת חלפון, שכבר, אולי הוא עוד לא הופך לקאלט, אבל הוא בדרך להפוך לקאלט, או שלא, יכול להיות שיהפוך לקאלט רק בעוד הרבה מאוד שנים. בכל אופן, הם עשו שלושה סרטים די ברצף, זה היה גבעת חלפון, השלישי היה הקרב הלבד, ובאמצע היה שלאגר. עם הופעת אורח בלתי נשכחת של ירון לונדון. <laughs> כן. טוב, ועופרה משחקת שם בתפקיד הבת של פולי. וטוב, אנחנו מכירים את הסיפור. אבא שלה נורא רוצה שהיא תצא עם בחור מאוד משעמם, מנחם זילברמן, עליו השלום. זה <סודת> דומה לגבעת חלפון, אה? אה? לא בדיוק. בכל אופן, הסיפור ש... הוא אה... כמובן שרה שם את שיר הפרחה, כשאסי דיין כאילו מנגן על הפסנתר, פסנתן עיוור, יעני, כן? אגב... או סתם משקפי שמש כאים. וזה בעצם השיר הראשון שלה שהגיע למקום הראשון במצעד. נכון, וגם מה שחשף אותה בעיקר לקהל הישראלי, מפה בעצם היא מאוד התפרסמה, דרך שלגר. נכון, אחרי זה נדמה לי בעוד סרט. כן. נערת הפרברים. כן. ג'ורז' אובדיה. ה... נכון. וגם אסי דיין הוא שכתב את המילים. וצביקה פיק. וצביקה פיק איבד והלחין. נכון. אז שנשמע מתוך התקליט של שלאגר את שיר אפריכה. עכשיו רושמים את זה, אפריכה. כל אחד יכול לרשום את זה איך שבא לו. האמת שאין לזה כתיב נכון או לא נכון. עופרה. ka بka עד היום יש ויכוחים כמובן על השיר ועל התוכן ומה פתאום ואיך ומה לדעתי שיר שנכתב מתוך חמלה ומתוך אהבה אבל מה אני יודע מה את אומרת אמיר? ספיצ'לס טוב גם עופרה צריכה להתחיל איפה שהוא, במקרה שלה התחילה בתור נערה בת שלושת, ארבע עשרה, בסדנת תיאטרון שכונת התקווה. ואנחנו נשמע, השיר שבעצם היה הלהיט הגדול הראשון, גם של הסדנה וגם של עופרה, אמנם יצאו לרדיו כמה שירים, אבל לא בהצלחה כזאת. והשיר הזה נקרא... געגועים הקול של, של אופרה, ואגב, סדנת תיאטרון שכונת התקווה, הבית, הבית שבו היא נולדה וגדלה נמצא לא רחוק מהבית שבו אנחנו חיים, קרוב שכנים, ליד כן. אליהו, שכנים, כן. אפשר לדבר על זה שחלק מגן התקווה הוא מוקדש לאופרה, חבל רק אלה גן התקווה הוא הרוס בגלל עבודות הרכבת הקלה. אני מקווה מאוד שאחרי עבודת <אח> הרכבת גם uh, ישפרו אותו. ושמנו לב שבשיר הזה עופרה הצעירה עדיין מקפידה על חטא ועין. Uh, אחר כך, כנראה בשביל להשתמש במילה הזאת, להנגיש אותה uh, יותר לקהל שהוא לא הקהל, <אז <אז לי, כן. קהל, uh, שחובב מוזיקה מסגנון מסוים. אני חושב בעיקר גם בגלל הקריירה הגדולה שלה שהייתה בעיקר בחו"ל אז. כי בארץ, פחות לדעתי, בארץ בסוף. מאוד יכול להיות. כולם אהבו אותה. עכשיו, מה קורה כשזמר הוא כבר מרגיש מספיק בטוח בעצמו, או יותר נכון, עכשיו התקליטים שלו מרגישה שהוא כבר כוכב? הם אומרים, בואו נעשה אלבום של קאברים, של uh, שירי ארץ ישראל וכאלה, זה לא אריק איינשטיין, אבל עופרה חזה הוציאה שני uh, תקליטים שנקראו, או שלושה? שלושה. שירי מולדת. בטווח די uh, קרוב. הראשון היה ב-83, השני ב-85. אחרי שנתיים גם מספר שלוש. אנחנו נשמע מהתקליט השני של שירי תימן, וזה גם שיר שמחבר אותנו, לא שירי תימן, שירי מולדת, אבל זו טעות פרוידיאנית, כי זה מחבר אותנו לשיר ששמענו קודם, של סדנת התקווה. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שנקרא בחרם תימן. לבסוסים כל היום, זה לא... לא בסדר. הנה. עופרה חזה מתוך שירים מולדת שתיים. עכשיו, הזמן הוא זה כשאתה זמר מספיק מצליח, מספיק מבוסס, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. במקרה הזה בואו נלך על שירים אה, ידועים בעיבוד חדש, אה, ומי שאיבד במקרה הזה זה שם טוב לוי. Mm. כן? ועכשיו, עוד דבר שעושה אומן מצליח שמרגיש מספיק בטוח בעצמו, זה להתעקש לכתוב לעצמו את השירים. עכשיו, עד ימים נשברים, בעצם עופרה שר השירים שרובם המוחלט של בצלאל אלוני, וכאן היא עוברת גם לצד השני של השיר, לצד של היוצרים, ומתוך ימים נשברים, לבקשתו של רובי, אנחנו נשמע. את השיר שנקרא ימים נשברים. אגב, ימים נשברים הוא בעצם האלבום האחד עשר שלה. נכון. וגם האלבום הראשון שיצא בעצם בתור תקליטור. זה יפה. 86. 100. זה אחד התקליטורים הראשונים 100. שיצאו בארץ. ימים נשברים. שיר הנוסף. עיוור אשדות, הפקה. וזה די שונה ממה שהמעריצים הוותיקים שליבו את עופרה מתחילת הדרך. תחילת הדרך היא לא יותר מדי זמן לפניכם, כי אנחנו בתחילת שנות ה... סוף שנות ה-70. אבל עברו מאז כמה? שש, שבע, שמונה שנים, זאת כבר עופרה חזה שנשמעת... אחרת לגמרי מההתחלה. עם השקרים הפכו <laughs> להרגש ואנחנו כבר עוברים לשיר, שיר הנבחרים במצעד השנתי. זמרת השנה וזמר השנה, עופרה ואבי טולדנו, שרים שיר שכתבו אהוד מנור ואבי טולדנו. <אביטולדנו> <אביטולד> <אביטולד> <אביטולד> <אביטולד> <אביטולד> stole feel like ‫תודה רבה. החגים, וזה כמעט, כמעט סוף התוכנית, אבל לא, כי אי אפשר שלא אה, לסיים את התוכנית שבעצם באה ראשון, לחגוג את אה, החיים והקריירה של עופרה אה, חזה, אי אפשר לעשות את זה. בלי שיר שגם אותו כתבו אהוד מנור ואב איתו לדנו. זה השיר שייצג את ישראל באירוויזיון. זה השיר שעופרה חזה שרה אותו בגרמניה, במינכן, בשמלה צהובה, ולא סתם. חי, חי, חי. עם ישראל, עם חי. ישראל חי. ועם ישראל חי עכשיו, תמיד. ועם הבשורה האופטימית הזאת, אולי לא בשורה, לא בשורה, בואו נגיד הידיעה האופטימית הזאת, שעם ישראל חי, אנחנו נסיים את uh, התוכנית הזאת, ותודה לאמירה שהפיקה, ותודה לרובי הטכנאי, ותודה ליוני, קצין אספקה ראשי, שהביא לנו תקליטים, ותודה לעוז שנטש אותנו באמצע, אבל... הייתה לו סיבה טובה, ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, וגם בשבוע הבא יהיה לנו נחמד. זהו, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, ושנדע כולנו ימים טובים יותר. ביי. נפרדנו כבר, אבל אני חייב לצטט עופרה, בריאיון שעשיתי איתה לי לא לעיתון, מ-85, והיא אומרת, אני מרגישה שאני רק בהתחלה, ]Hmm -T -T -T -T -T -T שעוד לא עשיתי דבר, שעוד יש הרבה לעשות, אני נהנה מכל רגע, כל עוד יש לי כוח, כל עוד נעים לי וטוב לי, אני ממשיכה. ועם זה אנחנו נסיים. מתגעגעי. ביי. radio kissing